Berriro, bideokontsola madarikatu horrekin. Baina, Txema, berriro kontsola madarikatu horrekin. Zer gertatzen da, duela ordu erdi piztu duteta. Berdin dit, Udosa osa kontxolarekin dara mazu. Ez ara txetik ateratzen, ez duzu ezer egiten, bakarrik kontsolan aritu, Ez zara Ezpa nala. Ez pa, oso guztoranago. Nego osoan ikasten aritu naiz, dena aprobatu dut eta orain nahi dudan egiteko eskubidea dut. Ba, nahi duzuna, baina egun osoak kontxola horrekin aritzen bazara burua atrofiatuko zeizu. Zergatik ez duzu beste zerbait egiten. Jaietara joan, paseatu, ikeri egin, eguralde honekin kalean egoteko aprobatxatu behar da. Beno, beno, ama, nik egintzen dizut zuri zer egin behar duzun, ez, ezta da, ba, utzi nirek pakean. Ikusten, guztiza zaude, Hori da, etxetik ateratzen ez zarelako. Azkenean, aserretu egingo naiz eta kontxon alazkagarri horik kendu egingo dizut. Baina zuk ze uste duzu. Ume gorriana izela, dagoeneko amazazpi urte ditut eta erabaki nola pasatu nire oporrak. Hori da, amazazpi urte besterik ez dituzu. Gainena, gure etxean zauden bitartean nik agenduko dut. Azteko, bihargoizeko zortzietan txirrindula zibiltzera joango gana. Gero betuko diazulago nahi guelta bat emateko. Begira ama, zuezen zuteagatik edo zingauza egingo dut. Ados ba, bihargo izeko zortzietan txirridula zibiltzera gara, baina orain utzi pakea nire kontsolarekin.